Космічні дослідження 1957. Жовтень. Запуск у Радянському Союзі першого штучного супутника Землі 61. Квітень. Перший політ людини в космос, здійснений Юрієм Гагаріним, СРСР, на кораблі «Восток» 63. Червень. Перший політ жінки в космос, здійснений Валентиною Терешковою СРСР на кораблі «Восток-6». 65. -й. Березень – перший вихід людини у відкритий космос, здійснений Олексієм Леоновим СРСР з корабля «Восход-2». 69. -й. Липень – астронавти Нейл Армстронг та Едвін Олдрін США вперше ступили на поверхню місяця. Корабель «Аполлон-11». 76. -й. Перша м'яка посадка на Марсі американського зонда «Вікінг». 81. -й. Квітень. Перший політ корабля багаторазового використання. США. 86. -й. Американський човник «Челленджер» вибухає через кілька секунд після зльоту. Всі семеро членів екіпажу загинули. Одержано перші детальні фотографії Урана а у 89-му році і Нептуна від зонда Voyager 2, запущеного у 77-му році. Перше зближення зонда Джотто з кометою Галея. 97-й. Содженер, США. Перший робот, який досліджував поверхню Марса. 98-й. На місяці виявлено воду.